Yeah. You want Western? This is Western. Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 6 del TAPA Esport de l'era independentista... Perdó, és que no s'acaba de ser, eh? Ens falta només l'A, eh? De perdó, de l'era retallada, periódol qui paga descansa però qui cobra també. Programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la O. Ja! Yeah. Que sapigueu, si us fes falta, que podeu passar pel mostrador principal de la quarta planta per recollir el mejoral. Ei, que ja no es diu així, ara és una biodramina. Una biodramina? I què se n'ha fet del mejoral? No sé, va desaparèixer en estranyes circumstàncies. De fet, no sé què ho feia, però cada vegada que havia de prendre la pastilleta en qüestió, encara em marejava més i més i més, fins al punt de què era prendre la mala p... i vomitar. En lloc de majoral, li podien haver posat peoral o oh, mareal, eh? Avui, dissabte 13 d'octubre del 2012, són les 12 i 50 minuts amb una temperatura de 15,3 graus centígrads, una humitat del 71% i una pressió atmosfèrica de 1013.1 hectopascals. Benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Porreig. Avui, cocorico, cocorico, cocorico, ko pel 107.3 de la vostra co-co-co-FM. Bé, ja portem sis programes eh, i encara hem d'anar a repostar. La veritat és que eh, aquesta nau, com heu pogut comprovar, no gasta gaire i és que, en els temps que estem passant, no podem estirar més el braç que la màniga. La nau es comporta força bé. Els que no es comporten tan bé són els seus tripulants, però aquesta ja és una altra història. I no gastem perquè no volem però pel que volem, volem poc. O sigui, que el que no volem és gastar, però sí que volem volar. I ara pensareu així. El que passa és que un cop hem agafat l'alçada corresponent, ara ja tan sols planegem. Planegem com qui planeja un partit de futbol, de bàsquet, d'envol, de futbol, sala, o una partida de petanca, de darts, d'escacs, etc, etc, etc. Planegem de manera d'aguantar-nos aquí a dalt, com més temps millor, i així no perdre temps repostant, com les aus. Mirem d'anar agafant les corrents d'aire per mantenir-nos com si flotéssim, esperant, com hem dit abans, que se'ns posi a tiro qualsevol malalt esportiu. També Catalunya i Espanya planegen la manera de guanyar la partida, tot i que Catalunya aposta més fort, cosa que Espanya no té tant a perdre, tan sols un corralet en el qual el té ben abandonat, on tan sols els interessa recollir els ous, <ríe> els ous d'or, perquè les gallines que els ponen tampoc els interessa al el mes mínim. Catalunya i Espanya, doncs, estan jugant la seva partida on Catalunya s'hi juga els ous i a Espanya el cul. Uh! I mentre Catalunya lluita per mantenir aquesta raça i que sobre el paper és la que més aporta a tot el conjunt de l'Estat, els altres intenten aferrar-se ella, lògicament, perquè si no veuen que la caiguda de la Grande Libre és més que evident. No els interessa el més mínim ni el galliner ni les gallines ni tan sols com és aquesta raça que dona aquests ous. El que no entenc és que a que ens assemblem a ells. Coc, coc, coricoc! avui hem tret un tema molt especial del Gnamnam Style que triomfa per tot arreu, nosaltres no serem menys i també el posarem, que carai que triomfi per aquí a ràdio, però ells també us sona això? doncs bé, ens trobem després d'aquí res 4 minuts 13 segons salutacions cordials Night in the 사로군 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 어며 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나 Jane는 너만큼 다 차도를 온 것처럼 에 커피 식기도 전에 원샷 때리는 너는 에 밤이 어며 coricorico Open Gangnam Style Gangnam Open op, op. Gangnam Style 싶으면 못도 머리 푸는 여자 가려치만은 많한 노출보다 야한 여자 그런 감 각적인 여자 나는 선어 에 첨잖아 보이지만 놀때 너는 선어 에 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어 에 Gangnam style Gangnam style op op op op op Gangnam style. Gangnam Star hey, hey sexy lady Op Gangnam Star Hey sexy lady Op hey, hey. Gangnam Star Amb ja farem, eh? Falten tres minuts per la una de la migdia. Anirem molt ràpidament a repassar l'agenda, eh? Perquè fa el cap de setmana, per la gent del futbol, el Club Esportiu Purreig Futbol Sala. Això, el Josep, el Jaume t'ho tu, no, Joan? Això, això aquesta senya és més pel teu germà, no? Doncs vinga, molt ràpidament, Pre-Benjamí A, partit ja ha acabat, jugaven a Seyent, Club Esportiu Seyent 5, Club Esportiu Porreig 2, segons un dels seus entrenadors, una gran, evolu evolu evolu evolu evolu perdó, una gran evolució del Club Esportiu Porreig, perquè fa el pre Premi Benjamí A, perquè fa el Premi Benjamí B, jugaven a les 12, havien acabat el primer quart, Club Esportiu Porreig 0, Football Club Club Navàs 2, el Benjamí ja estava havia acabat el partit a Vila de Cavalls, no sabem resultat. Vila de Cavalls, Club Esportiu porreig, el Benjamí B, Club Esportiu... Eh, estava en joc també la primera part, jugaven mitja paramunt, mitja camp, eh, perdó, mig camp al eh, pre-Benjamí B i l'altre mig camp, estava jugant aquest equip, eh, el Benjamí B, perquè fa també anaven al primer quart, Club Esportiu porreig 0, Unió Deportiva Balsareny 2, que fa la vi a aquest ah, acabat Mu municipalpal de Forets Club esportiu porets 13, club esportiu Salem B 1. El que fa la VB juga eh, està jugant a eh, dos quarts de dotze, la Guardiola, Guardiolenca, Club Esportiu, Porreig. a L'Infantil començava a les 11 Futbol Club Artés, Club Esportiu, Porreig, tampoc no en sabem res. El Cadet començarà a la tarda, eh, a Manresa, Ginàstic de Manresa, B Club Esportiu, Porreig. l'hora serà dos quarts de quatre, eh, aquest Cadet. El Juvenil que jugaran aquí, Porreig, a partir de les 4 de la tarda. Club Esportiu, Porreig, Club Futbol, Navarcles. L'eleví infantil A, femení, juga a la Roca del Vallès, eh? A partir de les 12... Perdó, no juga, ni jugarà, perdó, jugarà a les 12 de demà, eh? La Roca, Club Esportiu, Porreig. l'avi infantil B, femení, partit acabat, jugat aquí al Municipal. Club Esportiu, Porreig 2, Unió Deportiva, Sant Quirze de Besora. 3, pel que fa al cadet juvenil femení, Club Esportiu, Porreig... Bonaire, Escola de Futbol, Bonaire, eh? Uh, començaran avui... Estan, uh, ja jug... estan jugant, per al Municipal, a, tre... a partir de tres quarts d'una. El que fa el sènior femení juguen també avui, a partir d'un quart de cinc a Taradell, l'Union Deportiva a Taradell Club Esportiu Purreig. Dels més petits, als més veterans, eh? Lliga Intercom, el el grup Grupa, partits per avui a partir de les 5 de la tarda, Berga, Sant Padó, i una hora més tard, a les 6, a Gironella, Gironella, seient el partit per demà d'aquest mateix grup. Es juga al dematí aquí a Municipal, a partir de les 11, a Porreig, para Ignasi Puig. En el grup C tenim un altre per avui, és a partir de les quart de 6, Cal Rosal Olesa. <'ha de la tarda> Anem a la Patanca, Primera divisió tots partits per demà i a partir de les 9. Salient Calrierera i, i, i Vila nou Gironella, eh? el derbi de la Patanca a la primera divisió perquè fa la segona divisió Cal Riera B, Amigos Castellgalí i pelè fa la tercera divisió, eh, Viladom nou B Sant Vicenç, Santpedor Amics Casserres i el Navàs Vilaiu nou C. Down, and me. I dintre dels partits amistosos del futbol sala en tenim avui una partida a dos quarts de cinc aquí al pavelló de Cacerres. Cacerres ve a futbol sala a Piera i l'altre just d'acabar aquest partit a partir de les sis, Cacerres, futbol sala a Pradenc. Ja ho sabeu, eh? Si no ho vols més, no ho voleu? A partir de dos quarts de cinc aquí al pavelló de Cacerres. Not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 sobretot la sintonia de Ràdio Porretx emissora municipal la primera emissora del be Berguedà Bé, això és perquè si no us havíeu quedat clar que estàvem a la sintonia de Ràdio Porretx resulta que ens han tret un, un, una, un anunci m'he quedat, quedat curt de temps però anirem a repassar molt ràpidament l'agenda del bàsquet ara mateix ho farem a mà també del Josep Pitara. Let's get ready to rumble! Get, get, get ready, get ready, ready, to rumble! Jack Chips! <laughs> y'all for it! Bump up the chin, y'all bump it up, y'all bump Y'all ready for this? Jaume, com la tenim, la gent del bàsquet? Ara no se'n sent. Ara la tenim bé, eh? Se'n sent? Sí, una miqueta. fa una mica més. Jo de... m'ho sento, eh, per això. No et sents gaire, eh? No. Hauríem de canviar el micro, potser. Aviam, deixa'm baixar una mica la música, aviam ara. Ara. Bueno, ara millor, no? Ara potser ei, millor. Ei, ei, mira, mira, mira quin de vosaltres que fem, mira, mira. Mariona sí, se l'ha sentit, eh? Oi, <ríe> tu, molt bé, no? <laughs> Fets un tipus de, un, Com un garbat així, però xulo, tipogràfic i tal. Molt bé, molt bé. Jaume, agenda. Uh, primera molt, catalana, molt, grup molt. 2, cinquena jornada. El partit Un partit que es va jugar ahir, eh? Ahir, la Salla Manresa, Infobers Basket Berga. Amb el resultat de la Salla Manresa 89, Infobers Basket Berga 100. Depós mirarem de parlar. El vaig, vaig veure aquest partit. Vas estar tu, Josep, perquè eh? Perquè estava allà i van guanyar la pròrroga. Sí, senyor. Molt emoció. Ja veuen Manco Berbis Vasca païvars dia ja estab al partit, però després van tornar a juntar i va quedar molta emoció al final. Exacte, un últim triple. Fort, sí, sí, un últim triple al final del partit de la Salle va marcar sí. doncs aquesta pròrroga, eh? sí, Va sí, sí. donar l'empat del partit Us i Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, partit. Sí, sí. Sí, uh, que Sí, sí. Sí, el Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. La, Catàlic que és l'Hospitalet, eh? <ríe> Informer Basket Berga Molt bé, molt bé, eh, Jaume Jaume, molt bé, tio Però molt bé, nivell B, grup 1, quarta jornada Club de bàsquet Porrets Bàsquet Ribas B Aquest partit es jugarà Avui, a partir de les 7 de la tarda Di que, que el 1621 va a novell amb un guanyat i dos perduts Molt bé Molt bé, Josep Uh, tercera categoria femenina A, ah, grup 4 Quarta jornada, està en la fase prèvia Club de bàsquet porreig, bàsquet femení Cornellà B Aquest partit es jugarà avui Aquí al pavelló municipal a partir de dos quarts de sis I, Bueno, i digui que aquest va a un C Amb 0 guanyats i 3 perduts uh, Josep, ja que estàs aquí tenim aquí, Estàs prou informat del bàsquet porreig Explica'ns una mica com van totes les categories Dels, dels equips que estan jugant ara bueno, Actualment al porreig Ara acaben de, bueno, el meu germà jugava amb l'infantil masculí i han perdut de molt, Joan contra el Manresa Blancs i han començat el partit un quart de deu i em sembla que els han tancat el marcador i en aquests moments van últims, cinquens, amb zero guanyats i un perdut Bon mes és un partit uh, Llavors el cadern masculí, que està a nivell B, promoció per anar al nivell B, va segon amb un guanyat i un partut i jugava avui a les 11 contra el Sant Pedó no sé què han fet encara i el júnior femení, eh, que està a nivellar, eh, marxa 14, 0 guanyats i 3 perduts, i avui, juga avui a les 4 al pavelló de Porreig eh, contra el Granollers. Llavors, de una miqueta així el bàsquet català més de fora, dic que la Cínia Manresa, afronta el derbi català a Badalona, després de perdre contra l'Herbalife Gran Canària, on destacà la gran primera part que va fer, després se'm va, va, va decebre una miqueta en la segona part i el Manresa afronta el partit amb el dubte de Jaiver Rodríguez, que ja no vam poder tenir contra el Gran Canària però després de que Ramsell va fer un bon partit contra el Gran Canària Per la seva banda, la penya ve molts bons partits a l'esquena, amb un oliver platòric i bueno, de, eh, aquest es jugarà diumenge a dos quarts d'una. Llavors el Barça jugaà diumenge a les 4 contra lo sento malacant i destacar que hi van guanyar contra el, el campió alemany de 12 punts. Molt bé. Mol bé Josè Mariona, Pos el paper amb una un altre paper perquè se sent, se sent, per, per, se sent per, no sens, no senti yeah sí, sí sí. Molt bé, doncs tenim a l'altra banda, tenim a l'altra banda per parlar encara més de bàsquet, perquè aquells web ja ens n'han parlat, però ens n'han parlat prou. Ara parlarem amb el president, Pau Besa, president del bàsquet Berga. Pau, bon dia. Hola, bon dia. Uh, bé, astres... Uh, quins, Hola, Pau. Quina... Hola. Quina feinada, no, Pau? Ahir sí. partit, avui partit... Sí, el dia un partit de atreçat que teníem que la Sanya ens va demanar per replaçar- lo i, i avui tornem a jugar que toca per competició. Ahà, molt bé, el uh, partit ha plaçat i que, bueno, això... Uh, jo, veig, jo veig la classificació i estem quasi empatats amb els tercers. Amb els tercers i comptant que el, que el proper partit que ven fora de casa per als dos punts al final de tot. Que vol dir que podríem estar tranquil·lament a dalt, però, bueno, és el bàsquet, és l'esport. Molt bé, perquè i quines, hi ha hagut incorporacions amb el bàsquet, eh, del bàsquet verga? Trobo a faltar algú, eh, les alineacions, eh? Algú sí. més d'algú, eh? Sí, no... Comparat no, l'any passat? Sí, sí, Comparant l'any passat, és a dir, és el mateix equip, excepte un parell de jugadors que ens han marxat i hem pujat gent de, de sota, del de que era el júnior, que són el del sénior. I algun que no és júnior? De l'any passat? No, que, que, sí, exacte. De l'any passat que no jugàvem, aquest any que juga, algun que tampoc és júnior. Algun pivot, pot ser? Sí, de pivot hi ha el Sergio Redondo, que aquest any està a la salle, i, una, I el bàsic també estàvem a l'estat d'aquest any. Ah, no, no, no, en refereixo, en refereixo dels que juguen amb el bàsquet verga. Aquests són els que van marxar, no? Sí. Els que van marxar del bàsquet. Però n'ha arribat algun pivo, no?, amb tal riu? No pot ser que... Vi... Jordi Riu sí, però clar, perquè hi havia sigut jugador nostre fa sí, sí, dos anys que va... ho ha deixat per motius. A feina aquest any l'hem pogut tornar a recorrer amb no, l'equip. No. I que fa força sí, bé, perquè, pel, pel que veig, ho fa força bé. També sí, home, ha... el Jordi la és la veritat que és un pivot que, for... que sota, sota Gistella ens aguanta molt els partits i el rebot, I 12... a part de també tenir... I... aportar els seus punts. I hi 12 punts, sí senyor. I 12 punts? No, el Jordi de la mitjana són 10-12 punts i a part que defensivament com a equip ens funciona molt bé. De vegades ha... és un pivot fort, tenim l'altre pivot que és el Sergi, que és un pivot més, més, més notador, però clar, també la força del Jordi va molt bé sota. I un jugador que porta... I ahir vaig jugar mig lesionat, tot s'ha de dir. Vé d'una bona escola, eh, també, aquest noi. Sí, bueno, jo sempre dic que ve del Bàsquet Berga, perquè al final va començar aquí a Berga. Se'n anar a Manresa i ha tornat a Berga. I ha tornat a Berga, ha tornat a casa. Ha tornat a casa, exacte. Com l'any pràctim teníem els joves Messes, que ja també eh, va començar aquí a casa, se'n va anar fora i ell va tornar a vindre aquí a casa. I va ser a Manresa, I va partit, Pau. Sí, vaig baixar-hi, partit que desplaço a veure'l al primer equip. No havia fet mai, la veritat, i va ser el primer victòria. Déu-n'hi-do poder estalismar, perquè déu-n'hi-do... No no, no, no, no, no, jo penso que l'equip lluita molt i tots, tots els jugadors, tots, des del primer fins a l'últim, i fiquen la colla dintre. 11 punts eh? Uns sí. apunts de diferència i, i es va acabar just, eh?, el partit, sí, amb el triple d'ells... El triple d'ells, fan un triple faltant 20, 20 i pico segons... Uh -huh nos guanyem de 3, és 10, per tot 4007, i penso que el partit vem a la pròrroga per errades nostres mm -hmm. o envers de, de les altres. i els guanyen mm -hmm. I apic l'últim fosiolet i una meravellon, no hem no hem sabi fer bàsquet i vem a la pròrroga que mira, va... és un cara que creu la pròrroga. Molt bé, ara ha toca la cara. Ara com dèiem, al Inferior Bàsquet Berga, marxa cinquena posició, tres partits guanyats, un de perdut, cos acàs dit Exacte. que per dos puntets. A camp del Cores, que va, va amb quatre victòries, si no recordo malament. Exacte, sí, per tot quatre victòries i cap derrota. I les va Jordi Riu. Per exemple, que això, el tema del de pilot és un pilot important que, i avui el quilèmetre de baixa perquè no poguem feina. al final al final ha caigut. I clar, dos sí. partits seguts, si ja va jugar la Jonat, pues doncs no. Sí, va el Tormeli del no? Dimec es va fer una lesió al Turmell i i Ambarat va jugar i bueno, quan va van a molt bé, i aquesta setmana, que bueno, jo sobre el paper, sobre el paper, no m'agrada parlar gaire, de, perquè no tinc l'idea, però, però de, de, de, de posar marcadors abans, mm. no, no soc gaire, no gaire intuïtiu, eh? però bueno, sobre el paper... Sobre el paper i tòlic a mi no hem de guanyar, però... He, sobre el paper i he hem de guanyar. Sí, però si miram les rutes del, del cercle catòlic, a ser tot el partit, anem molt justos. Ahà. Uh -huh. És dir, el primer partit sí que va perdre, si no recordo malament, d'equips de 20 punts. Primer partit de la llit, de la temporada. Ah. Però els altres tres que ha perdut han sigut ajustats, la veritat. Mira, tinc l'últim, tinc l'últim aquí, eh, amb el grup Barna B, sí. grup Barna B eh, 82, centre catòlic, l'Hospitalet, 59. Mm. Aquest és el primer... Són 23, no... l'últim, 23 punts de diferència. Ah, doncs... Pues, bueno, pues... però això sí. fora. Sí, sí. Bueno, jo, si la teoria... Si mirem els marcadors, ponem nosaltres. Hem de guanyar, però, he de guanyar. Però, però no, no és així. No és així, o sigui, la pràctica s'ha de posar... La pràctica s'ha de jugar, s'ha de jugar, perquè aquests partits que et sembla que són molt fàcils, normalment són els que es perden, dic jo. Sí, senyor, s'ha de posar, exacte, tot el coratge que es va posar precisament ahir, eh? En el Clar, és dir, si, si avui guanyem, la setmana que aviams de l'Esparrera, que és un del, jo diria que és un dels gallets de... de, de per pujar la categoria, pues, el partit te l'agafes d'una altra manera, després, pues, aquí a casa. Però ho aguantarem? tanta tant, tant, tant... Sí. Sí? Tant esforç físic? Sí. Jo penso que aquest la dinàmica és bona. Els partits d'albergues, si us mireu marcadors, tots, tots, tots, tots han sigut molt ajustats. Uh -huh. Tots parlem de victòries, a part d'ahir, de dos, tres punts. El primer partit el vam perdre El primer partit el de casa Ben Guanyà de Poc contra l'Àsfet, de Sant Fuituós. El segon a cap del Carles es vam perdre de dos, 3 no recordo. El segon a casa ben guanyada, de dos Ben punts. I ahir sí, ahir hem guanyat punts. per jugar hi i avui... Mira, és, aquest cas és un favor que vam fer a la Salle nosaltres com a entitat, que jo penso que si un equip contra i tu demana, si es pot, sempre s'ha de fer. Ho haurem de treure forces d'allà on siguin, eh? Però esperem sí. que sí. Pau, avui... A -a Està molt bé, això. Una cosa, Pau, una, pre una pregunta. Sí. És que jo he estat quatre anys anant a la Salle, de Berga, sí. i em preguntava, a veure, a -a -sí, a -a aquests partits i tot això... O sigui, mm. si, si tu vas a la salle, sí. automàticament, pots, a, a, encara que sigui de categoria femenina o masculina, tu sí. pots entrar a, a jugar amb aquests partits? Sí. No t'entenc, no t'entenc. O sigui, els jugadors que juguen a, basc, a bàsquet, sí. que són nens i nenes que van a la salle, però que juguen a, a extraescolar, no? A escola? A la salle no en tinc idea. No, no sé el funcionament. Aquí a Berga, els jugadors que estan en el club que no sé si la pregunto quina, quina, no? sí, quina és la categoria més baixa de, del Pau d'Alberga? Ara Berga ah, nosaltres tenim un mini femení un mini femení que té que tenen, porta? és a dir, tenen 10 o 11 anys perdona, 9-10 anys sí. 9-10 anys. anys podria entrar però ja al bàsquet Berga exacte, però doncs tenim l'escola de bàsquet però que ens d'entrada no competeixen uh -huh. aproximadament quants jugadors teniu? aquest any comptant l'escola de bàsquet tot, jo diria que en aquest moment 140 50 jugadors jugadores. Mm. és un dels anys que la, tenim una mica de curva ascendent referent als tres anys. I és, bàsicament és tema femení. L'escola de bàsquet i el tema femení se'ns ha disparat una mica cap amunt, que com a club estem molt contents, la veritat. De, Pau, parlant del tema femení, el sènior femení no hi és ara aquest any, no? No, aquest, aquest, any, és dir, aquest any ens hem trobat que L'any passat teníem sènior femení i júnior femení, ¿vale? uh -huh. i aquest any, clar, dos equips ens eren inviats per atindre'ls, perquè no teníem jugadores, Després la solució ha sigut algunes seniors que eren de 14 21, baixar-les, que era la gran majoria, i les júniors passar-les a sènior. Ah si fem l'equip de l'any passat de sènior, ha set de dos, dos jugadores, les altres eren totes són 21, i exacte. aquest any ho hem, ho hem ajuntat. O sigui, unes es queden allà on els hi tocava estar, i ah, les exacte, altres exacte. han pujat unes quantes a reforçar aquests ah, exacte. 21. Exacte, i hem fet un equip, és dir, era inviable fer dos guits, perquè és que no tenien prou de jugadores, i la solució que era millor per tot, ja està pel club, era baixar-les a són Molt bé. Eh, bueno, Pau, doncs, escolta, que, que hi hagi sort avui, sí. i seràs a l'Hospitalet. Uh, no, avui no. A la família ja mai hi ha mentida, amb teràpia a lliure no. I gràcies per la vostra trucada i, bueno, que estic a la vostra disposició sempre que vulgueu. Doncs ja, doncs a partir d'un quart de vuit, avui centre catòlic l'Hospitalet i en fora Bàsquetberga. Molta sort, Pau, i moltes gràcies per Vinga, moltes la trucada. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, gràcies a, vosaltres. Pau, a reveure, truca com vulguis. Vale, que veus Adéu. Adéu. Una cosa, Sunyera, oh, tinc que preguntar-te una cosa. No, cap problema, Mariona, per dir el que volguis. recordes que vaig dir que, que tenia el número de, del el Miguel de Blanco? Sí. Això si ho va dir la setmana passada. Sí, sí, sí. Pues, a veure quan el truquem, que el no, podrem trucar. No el perdis, no el perdis, eh? El tinc guardat, a veure quan el truquem, que ell segur que espera que el truquem per fer-hi l'entrevista. Sí, i la, la, la corredora que, la, la que van guanyar, que era la Ina i l'Eva Arias, sí. doncs jo, amb la Ina ja he parlat per correu i, i, i també podríem, podríem fer una, una entrevista per correu electrònic i després hem quedat que la podríem posar a la meva secció. És a dir, que si algú em fan de la Ina, pues, sí. que es i l'orella. Eh, ja que... estarem al cas, ja estarem al cas. Molt bé, què us sembla, doncs? Sí, molt bé, Mariona, eh? si hi ha algun fan, doncs ja ho sap, eh? Eh, ha de, de posar-se en contacte amb Quim. Mariona, no. Posar alguna cosa al Facebook. I, sí, mira, i que... nosaltres, nosaltres, si es passen alguna cosa al Facebook, del programa, que podem aprofitar per dir-ho una altra vegada, tapa esports als esports, però sí. és que fiquin porreig, tapa... Caterina, a tapes, aquí a -reig, i sortirem nosaltres si ha alguna cosa que vulgueu penjar que haguem de dir eh, qualsevol cosa, us ho poseu allà com a esdeveniment o alguna cosa que ens quedi una mica així com separada i així sortir a la ràdio i així doncs, nosaltres doncs cap problema si tenim temps, com sempre, eh, que anem molt justets però sempre, sempre podem dir alguna cosa almenys si la sabem com per exemple aquests del futbol sala que parlarem ara, tot seguit ja, una cosa Jaume, saps si sí? ah, sí, van penjar la foto dels, dels guanyadors de la cursa que vaig canviar a Tapes Tapes Corts doncs hem de penjar-ho doncs hem de penjar-ho Jaume, començarem pel futbol sala masculí, però què passa al futbol sala masculí? Que són uns mantes, eh? No volen no, no. començar la seva, la seva... No volen... A mi, mentre, mentre l'equip d'aquí, vol bueno. Sembla... Potser sí que no s'està sent gaire bé, eh, Jaume. Oi que no? Ara, ara. Ara. encara una mica més cap al micro, el micro, eh? Doncs ah, això, eh, com deiem el futbol sala masculí, doncs de moment no volen començar. Començaran a partir de la setmana vinent. Esta semana no hay su voz no. Exacte, no hi ha futbol sala masculí, però sí que tenim el futbol sala femení, però només en tenim un partit, el futbol sala femení, el que serà la primera divisió femenina, quarta jornada, Jaume? Serà el futbol sala Gironella i el FCF Mòstoles. Aquest partit doncs es jugarà aquesta tarda, a partir de dos quarts de sis, el Mòstoles en el partit de la cinquena jornada de la màxima categoria femenina estatal, la primera divisió. L'equip Berguedà ha sabut sorprendre sobreposar-se en aquest inici de Lliga a les baixes del conjunt i s'ha enfilat fins a la cinquena posició de la classificació amb tres victòries i una sola derrota. El conjunt que dirigeix Robert Caneda intentarà fer valer la seva fortalesa a casa per consolidar-se en les posicions més altes. El rival, en canvi, és un mostolés de la part mitjana de la taula que intenta allunyar-se de la zona baixa. Desigem molta sort aquí al pavelló municipal de Gironella a partir de dos quarts de sis avui. I pel que fa a l'altre equip de futbol sala, tercer, la tercera femenina grup 2, eh, que seria la quarta jornada. També ells han agafat com els mascles, eh? Ai, com els mascles, com els masculins. Eh? Com els matxos. Com els matxos, han agafat pels mascles. Com els homes, eh? Com els masculins. I també han ajornat aquest partit d'avui i jugaran la setmana vinent. Abans de repassar l'agenda de futbol, Jaume, anirem després a l'agenda de futbol, perquè tenim molts derbis aquí a casa, locals, aquí al Berguedà, eh? has vist, eh? Ai, perdó. Quantes, quantes previsions meteorològiques tenim, eh, Jaume? Hosti. Quants en tenim de derbis? quans has comptat? Tres derbis. Tres derbis tenim, exactament, tres derbis. I després els repassarem tots. Però primer parlarem d'Avià, que obre les inscripcions per participar a la quarta cor cursa... Volta la Maria i per fer-ho això el primer que farem serà canviar de sintonia perquè si no ens equivoquem pensem en aquestes sintonies de futbol Nos doncs anem a parlar tranquil·lament d'aquesta cursa Volta la Maria know... Tiu que cal apuntar-se a la competició a la seva web i el termini finalitza el dimecres 17 d'octubre <laughs> Els interessats a participar a la quarta edició de la cursa Volta la Maria d'Avià poden fer les inscripcions anticipades abans del dimecres 17 d'octubre a través de la pàgina web de la competició www.voltalemaria.cat. La cursa, que se celebrarà el diumenge 21 d'octubre, consta d'un circuit marcat de 15,5 km amb un desnivell positiu de 650 metres que recorre la part nord d'aquesta muntanya. I de pas podeu buscar bolets, eh, perquè se'n fan molts per aquí dalt. Del municipi de Vià... Quais, endevor sortint camagrocs, uau, wow, una truita de camagrocs, que bona. Tu tu, Mariona, no, Corre't a la cursa de Maria? Mariona, Maria, no? Ah, no? doncs mira, no doncs sí, sí, clar que hi, no hi ha n'hi ha. del municipi de Vià sí, sí. i de Coforpe, eh? Doncs, doncs, doncs, doncs, doncs escolta'm bé. Però ho saps que el Jou Mollet d'altre dia, ahir, V vam sortir fora i hi havia una cua però una cua molt llarga sí, sí. Eh? Ah, el dia de, de la hispanitat. sí, sí, mira molt... clar, el Rosal estava ple de cotxes sí, sí, sí perquè foten pont, el els catalans perquè... foten el camp, diuen, hòstia, la hispanida i quan passar pel cotxe vam passar per la, la carretera Fem, que hi ha, el, el que voler, amb veig. Berga sí. una pila de cotxes vam un pont i encara hi una cua de, de ja ho saben, cotxes. els boletaires, si volen anar a buscar bolets sí. sol per aquí la zona més que marxeu les 4 al de dematí eh? perquè si no us quedareu sí, parats aquí a Berga hi si ha molta cua Després, mira, fan carreteres allà, a no sé on, que no les aprofiten, i aquí, que sí que les aprofitarem, bé. Doncs vinga, doncs això, eh? o sigui que... doncs, oi, que podeu aprofitar aquesta cursa per buscar bolets, eh, que això. diu que, que durant la cursa els corredors trobaran, veus, bolets, no, no, trobaran controls amb aliments sòlids i líquids i a l'arribada podran recuperar-se amb un esmorzar i begudes. A la mateixa arribada hi haurà el sorteig de material, productes alimentaris i dinars i sopars en restaurants de la comarca entre tots els partits... pit... Pit... Pit... Jo he passat, participants. Jo l'any passat i vaig anar amb una amiga meva. I una amiga meva, va, va, va, o sigui, tots estàvem a sorteig i li va tocar una dotzena d'ous. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Veus, clar, sí. o oh, no, mira. Jo? mira I, i, hi... I després et donaven iogurts i més ous d'aquí al Berguedà, sí, ous d'aquí, ous, eh? ous, ous, ous de muntanya, que... de muntanya. ous d'aquí a Catalunya, eh? com hem dit abans, ous sí. ous d'or. Jo el que vull dir és que el dimecres i dijous vaig anar de colònies a un lloc del Berguedà, aviam se l'adivineu. Cofor. Vilada. No. Mariona, sisplau, perquè Vi... si us si saps... plau <ríe> Vilada ja me vas anar. Sí, vaig anar a Vilada. Quan això? El... Vaig anar el dimecres i va estar una nit. I a quina casa de Colònia s'estava, Jaume? No sé, el nom. Calcanti. Calcanti. Quants hi ha d'ho? callar, menjar, bon apetit, eh? Vas repetir de menjar? Tres vegades al matí, un tall. És que ho foten bé aquí dalt, eh? És que aquí, el menjar d'aquí... Es menja molt bé els restaurants d'aquí dalt, eh? Saps quin és el meu plat preferit? Quin? La sopa de blates caïrat. Ojo, no piquis la sopa de brata escairat és, és molt bona, jo A, amb, amb, molt, eh? amb qualsevol cosa, eh? està boníssim tot. Sopa de brata escairat, i tant que sí. No doncs no, espereu no. un moment, espereu un moment, eh? que deixeu-me acabar, que si no, no els liem amb els nostres oients. L'organització espera arribar gairebé als 300 participants, que és el límit del nombre d'inscrits. A més, per incentivar aquesta participació es destinen 900 euros repartits entre els tres primers classificats en categoria masculina i femenina. La sortida serà a dos quarts de deu del matí a la plaça de l'Ateneu i l'entrega de prèmits serà a les 12 del matí del mat al mateix lloc. El mateix dia també se celebrarà la minivolta a la Maria a partir de tres quarts de deu a l'aparcament de l'Ateneu d'Avià, amb els corredors agrupats per categories masculines i femenines de benjamins, prebenjamins, a la vins, P4, P5 i P3. La cursa constarà d'un circuit marcat i tancat d'aproximadament un quilòmetre. Ja ho sabeu, eh? Els interessats, els interessats, eh, el, el termini finalitza el dimecres 17 d'octubre i cal apuntar-se a la seva web, la www.voltalamaria.cat. Www, la cursa, al 17 d'octubre, perdó no, el, el, el, el 21 d'octubre. My addiction song, when it comes fault the for. My addiction song, when it comes fault the for. Per això, bé. My song. Yeah, ara ja, m'agradaria tocar el tema del Facebook. En una setmana hem, hem, hem avançat molt. O si sigui, la setmana passada estàvem amb 123 amistats, ara estem en 171 amistats. 61 amistats i, i en volem més molt. En volem més perquè som amics de tothom. Volem ser amics de tothom eh? i, i en si volem, volem plà, més, si més, més. Agraveu-nos, sense adoptar-ho un sol moment, pel bé de la <laughs> Molt bé. Jaume, què et sembla aquesta sintonia? T'agrada? M'encanta. Doncs a les meves amistats. Futbol, quarta catalana, grup 1, quarta jornada. Berga, centre d'esports, Vilada, club de futbol. Hosti, no fotis, que m'estàs dient. Ja el primer, ja ens sentem el primer derbi. El primer derbi obrit. I a la capital. Mama. No. Doncs vinga, com has dit, Jaume? El, el derbi quin era? El Verga, club, club esportiu, perdó, és que sempre m'equivoco. I el de centre d'esports, no? Bé, per exemple, el club esportiu també, eh? ja que li has dit el Berga club esportiu. Li el també. club esportiu. Com tu vulguis, Jaume. Uh, el camp on jugarà aquest partit? El municipal... O sigui, a i, per entendre'ns, el desert de Berga. El desert de Berga. Aquí el Quil Berguedan està ple. I el senyor col·legiat d'aquest duel... El pobre José Antonio Martín Romo Parejo. José Antonio Martín Romo Parejo és l'encarregat de jutjar-se... De jutjar... Aquest duel. Duel. Entre l'equip de la capital... L'equip... I, i l'equip veí, eh, de Vilada... Sí, l'equip ahir de les muntanyes. On el, Jaume, on el Jaume va anar a fer el seu dia d'acció de... Sí, de gràcia. A sí, vaig anar a parlar amb el xèrif de Vilada. Doncs oh, vinga, el, el xèrif de Vilada vas parlar? Sí, Carai, Jaume vas, vas anar a collir Farigola? No, va, em vaig a, em va agradar tan amb el Jack que em vaig quedar menjant. Quin lujo, eh, oh, el, oh. el xèrif, el Jaume, sí. no us tractem quasi bé, no us penseu, eh? Xèrif, el, el senyor Xèrif, anem... saps que em fan un mercat molt bo d'embotits de, i tot, no, la catalana d'embotits però sí, ja. te'n recordes com vam anar al museu de l'Extramentinaires que al costat hi havia un bon de botifarres i de tot quina bona olor que feia Jaume ai, m'està venint molta gana jo, jo, eh, jo m'està venint molta feies. gana <ríe> eh, deixa'm estar em, ja que si, en que, encara ens agafarà Elena, com a mi ja sabeu, amb aquesta, llanties, sintonia, llanties amb, amb xiscor, amb aquesta sintonia ens despedim Llant. perquè tenim molta gana avui, a quina hora és? A dos quarts. Uh, us deixarem amb els informatius que tingueu un bon dissabte, bon cap de setmana i ens trobem sí si deu vol el dissabte vinent a partir les quarts d'una, molts petonets ja! Adéu, molts petonets, us estimem molt! I Bueno, va, deixem-ho estar. Mira, de escolta, va, anem a repassar aquests partits. El... Aquest... Són dos quarts, hem de passar la segona part Guàrdia, de la publicitat. Jo estava Però... contenta perquè pensava que ja me n'anava a dinar. Acabem aquest derbi. Això si no es fa, això la lliure de la Va, xin, va, va, eh? va, va, va, comencem. Aquest... Va, doncs, no, hem si d'anar per, per feina, Mariona. Deixem-ho uh, de parlar. Escolta, el Berga, l'equip de la Capital, que marxa, quina posició, Jaume? Va tercer. Va tercer, quants punts? 3 punts. Tres punts. Quants partits jugats? Partits jugats, tres. Partits guanyats? Un. Partits empatats? Cap. I n'ha perdut? Dos. Gols a favor? 3. Gols en contra? Sis. Pel que fa al Vila de marxa? Amb tres punts, i, també. I a la setena posició, eh? Però tres punts més, per què? Perquè et porta més gols, et porta menys diferència de gols, eh? Perquè n'ha jugat... N'ha jugat un, un partit. <ríe> ha jugat un partit i és sobre i l'ha guanyat. guanyat porta, dic quants gols a favor? gols a favor, un no, sí. dos Vilada, dos gols a favor i un en contra ah, gols a favor, m'he confós vale. va, anem a l'estat de la meteorologia Jaume, estat del cel Su bueno no Ju estarà ben bé núvol però <ríe> poc a poc, poc poc li faltarà, no? Eh? Sí, amb la probabilitat de precipitació... La probabilitat de precipitació, Jaume? Un 60%. Molt bé, 60%. La cota de neu estarà més o menys instal·lada sobre els... 2.200 metres. La temperatura mínima serà de... La mínima és... El 8 A 8 graus I la màxima? 19 19 El vent bufarà de? Del west. Sud oest Sud oest A quants quilòmetres per hora? 15 I l'índex de ratxos uve? Quina tonteria Però bueno, l'hem de dir L'índex uh, de ratxos uve, màxim? El màxim és el 4 Què és un índex? Moderat Molt bé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 Maite, joieria, plateria i objectes de regal. Plaça Ciutat número 5, Berga. Telèfon 822 1966. Montar la seva empresa pot ser un calvari. Nosaltres li posem fàcil. Assessoria Porreig, més de 30 anys assessorant emprenadors i gestionant patrimonis. No deixi que els números se'n mengin. Confiiu professionals la seva gestió.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 Sonalitzem festes majors, fires, concerts... Analitzem casaments, festes escolars, banys d'escuma... Organitzem la festa a vida de les seves necessitats... Pressupostos sense compromís... ServiSó 93 838 1063 Colònia Fons Porreig Residència Sard Montmartre de de Porreig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 seguim, estàvem repassant aquesta quarta catalana perquè fa el grup 1 eh? i el següent partit Jaume és el és el Cacerres Club de Futbol i el Puigcerdà Club de Futbol el camp conjugarà aquest partit el municipal de Cacerres i l'àrbitre Jorge Santos Ventura saps que ara em sembla que no hem dit l'hora ni el dia de l'altre derbi, tan frescats del de, derbi, del de Berga <ríe> després el diem, aquest partit del Casserres jugaran demà a partir de les 4 de la tarda El partit del derbi és mitja hora més tard, eh? també demà a partida. Dos quarts de cinc, eh? aquest Verga Club Esportiu, Vila de Club Esportiu. Següent, Jaume. Montmajor Fútbol Club, Porret, centre d'Esports B. Un altre derbi. Un altre derbi? Sí, sí. Tres, no, fas... no dos ara en portem. No em fas de cul, eh? El que passa és que no es podem entretenir tant, eh? perquè ara els han dit, i ha arribat Albert que vol dues seccions, doncs si ell vol dues seccions, ni donarem dues seccions. El camp on jugarà en aquest partit. El camp, ah. Bueno, el camp, camp desert. El camp desert de Mont... És un camp de, un desert... Jo me'l cuidava, me que la catra no tira, que tenía, que la catra El camp ja no és de terra, eh? Com no, que, és humà. És, de sorra. Un... és un, de sorra, eh? És un desert municipal. Camp municipal de Montmaior sorra. Montmajor i de terra, de terra i sorra. I a l'àrbitre, Jaume, el, el jutge... Pobrissó, Jordi Gomes Roig. Doncs Montmajor Futbol Club, Porretx Club Esportiu. B. Uh, Porretx Club Esportiu... Bé, comencem pel Montmajor, que és l'equip local. Marxa a uh, quina posició, Jaume? A tretzena posició. A tretzena posició. Quants punts? Cap. Cap punt. Uh, n'ha jugat? Dos partits. Dos partits. No l'ha guanyat cap, ni n'ha empatat cap, però sí que n'ha perdut. Mm, tots. Tots dos. Tots, tots. Gols a favor. Gols a favor... Un gol. Un gol i en contra, sis gols. I en gols. contra, sis. Pel que fa al porreig Club Esportiu B, marxa a la... Segona posició. En aquests moments està a llocs d'ascens, eh? Sí. Quants punts? Nou punts. Nou punts. Quants partits jugats? 3. Quants partits guanyats? 3. Partits empatats? 0. Partits perduts? 0. Quants gols a favor? Deu. I quants gols en contra? Dos. Dos, Minutes. tan sols. Estat del cel a major. Ui, que no fun del pànicó. Jugaran, eh? Jugaran sol... L'estat del cel... I núvol. Sí. La probabilitat de precipitació, ja veureu, és molt poca. Mm, sí, un 5%. Un 5% de probabilitat de precipitació amb un major, eh? La quota de neu no l'hem posada, no l'hem posada, no. perquè si no hi ha... Pluja. Però tenim la temperat temperatura mínima i la màxima. La mínima, quan és, Jaume? La mínima, 9. I la màxima? 19. I el vent bufarà del...? De l'oest. De l'oest. A quants quilòmetres per hora? Doncs no a 5 quilòmetres. A 5 quilòmetres per hora. I l'índex narrat, no. Jusuf, el màxim? El màxim 4. 4. que recordem a la És un índex? Moderat. Aquest partit, doncs, dèiem, es jugarà avui, precisament avui, eh?, amb un major a partir de les 4 de la tarda. Ah! I, I, I. aquesta sintonia ens ens eh? ja, ja he... ja uh! <laughs> Bona, bona aquesta sintonia. Doncs vinga, Albert, bon que no vulguis. Espera que t'ho estic dormir, eh? Molt no, bona no, no pot com, ser, perquè... Hi comencem parlant de motociclisme. No. La gana ja ho fa això, Mariona, eh? Quan tens molta gana, et Comencem ja, parlant d'aquesta no. primera secció actual, no, la dividirem en dues seccions, com hem dit. Primer parlarem del que va passar la setmana passada, que hem d'estar molt atents, i també del que està passant aquesta setmana en quant a casa nostra, que no tenim gran cosa, però alguna cosa tenim i ens centrarem a la segona secció eh, doncs en, a la Fórmula 1 i a la MotoGP que tots dos coincideixen amb llocs semblants a Àsia, una Japó i l'altra Corea per tant, sí. tenim, eh, ens hem, hem d'allar a la d'hora oh, aquest cap oh. de setmana Corea és el lloc on ha, on viu aquell home el Gangnam Style sí. <laughs> aquesta és bona eh? <laughs> bueno, començem parlant no, no, de... no, i, i saps que l'espoa publicitària perquè la gent anés a veure el, Corea, el circuit de Corea era el Gangnam Style, el Gangnam Style. Ah, sí? i tots els treballadors del circuit cap allà, però no tinc un caire un cop que ho tenen allà eh? bé, bueno, però com dèiem un motociclisme parlant de de, de deserts, no el deixem estar, Joan Barreda finalment va guanyar el ratll dels faraons en motos tot terreny, després de doncs de se la victòria en 3 de les 6 etapes de, del ratll dels farons que es disputava pràcticament doncs, tot això en Egipte, eh Uh, destaquem la tercera posició final de Jordi Viladón, recordem que això ho vam dir-ho doncs, dissabte, que estava a punt, doncs, finalment va aconseguir la victòria, sense Marc Oma, que està ja preparant el Dakar, i que properament també doncs, parlarem amb ell. I un altre que també ho ha, ho ha abordat aquest any és... Qui és? Don Sebastián Loeb, nouvel i últim títol mundial per al millor pilot de la història. A França, a la illa d'Alsàcia, a 500 metres de casa seva, Sebastián Loeb va aconseguir una altra corona, en un rally perfecte, altre cop el francès dominant de principi a fi. Sí, sí, bueno, no n'hi tornem a trobar cap igual, ja ho va dir al seu company, antic company, el Sebastián Eger, que se n'havia d'aprendre d'ell. <laughs> Imagineus, no, va, eh? En comptes de, en comptes de, de ser rival, aprendre'n, i quan plegui ja, ja ho farem bé nosaltres. Correcte, sí, eh, però passarà molts anys, com sí, deies. Sí. Seb va posar fi, com deia el Jaume amb aquest nou títol, a una dècada plena d'èxits. Només, Mariona, no ens pots ficar això mentre estem fent la nostra secció, perquè ens desconcentres, Mariona. Com deia, nou nou títol i fi a una dècada plena d'èxits i tardarem moltíssim, si és que ho podem arribar a veure mai, que hi ha un altre pilot com Sebastián com a mínim 10 anys. No, bueno, l'OG aquest, no sé, van dir on serà suficient. Sí, sí, però són 10 anys, Jaume, són 10 anys, és moltíssim. Jaume, no, Josep. Ai, Josep, perdona. Uh, em lieu ara, vull us heu canviat o, o posició al 100 i em lieu uh, Pep, un pilot que, que sigui tan tranquil que sàpiga concentrar-se quan de concentrar corre quan ha de córrer i tranquil·lizar-se quan s'ha de tranquil·litzar i amb molt i molts pocs errors és molt difícil, molt difícil, i recordem que l'any que ve no currarà, només currarà segurament doncs, 4 o 5 proves. I les que currarà guanyarà? Això ho ha tenir clar. Pot ser que les guanyi, o sigui que encara sumaria 125 punts, potser no quedarà canviable per <laughs> segon o tercer. No, és difícil que les guanyi, eh, perquè esclar, sí, no vindrà fred, en ritme. No vindrà en rima, sí. A falta de dues proves doncs, per acabar el campionat, el francès va buant llestir-ho ràpid i no deixar els deures per al final. La segona posició doncs va ser pel fort del finlandès Ari Mati La Balla. Que ha fet una bona, on va començar net malament, però ara ja va. Correcte, ha fet una temporada encara salvable, eh, però sempre comença bé i malament hi acaba bé. I va tancar el podi l'altra finlandesa, el que no s'acaba de trobar tampoc, però tampoc li don dir que es trobi. Miko Irbonen amb el segon del Citroën, eh. Problemes per Dani Sordo, que va quedar abandonant per problemes elèctrics del seu Mini. Eh. El Solberg, 26è que recordem També que ja, ja vam dir que tenia problemes però veig mm. que no m'ha abandonat Per Tant cert, eh, no? Dani Sordo que, que tenim d'última notícia Josep, tenim d'última uh, notícia, no? Dani Sordo Sí, que l'any que ve fitxarà però, bueno, és una cosa molt estranya. Torna Citroën eh? Torna Citroën, eh. Dani Sordo Per algunes mm. curses... Però... Que... substituir un Sebastià Loeb les curses que no corri ah per tant si sumem els punts dels dos potser sí que guanyaria el Mundial però la sorpresa seria que s'hi sentís no? el Dani Sordo sí, no, no. sí. sí. No, no. és així i aquesta és bona he vist que també ficava uh, Hyundai fitxa Dani Sordo per 2014 per tant l'any que ve de, de, que tampoc lluitarà pel Mundial el Cantebre i l'altre en tot cas lluitaria pel Mundial bueno veurem el per últim serà el d'Itàlia per cert eh, títol Mundial per Citroën eh Tieto Mundial per si t'ho per quarta vegada consecutiva, o cinquena, ja he perdut el compte. I, com deiem la setmana que va a Itàlia, sobre terra, la penúltima prova del Mundial. Bueno, la classificació? Bueno, sí, però és... és, és... Digues, digues, Josep, tot i que posició. és una classificació que ja està decidida, perquè digues, digues. A l'UEP, amb 244 punts, o sigui, uh -huh. ja el té guanyat, perquè el sí, segon sí. és l'Isbona amb 173. Sí, sí, no? I, i a més a més el deixarien passar. Per tant, sí. l'única lifanosa li seria el Sober, que li va llenar el camí. El Solberg Déu-n'hi-do, eh? Déu eh? Sí, el Solberg també no quina, acaba de... Quina, quina, quina... No sí, Déu-n'hi-do, va ser espectacular la sortida de Peter Solberg, que eh? Va sortir, no es van portar ningú, a més més anem de prendre perquè anava amb el peu o ferro no vaig aixecar amb oh. el peu fins que, va, fins que va picar el Pilar <laughs> que va a fotre a un espatec sí, sí, sí. que va ser realment espectacular no va enganxar ningú de miracle va, eh? i després va tombar la torre de la sí, sí, sí, sí imagineu aquests cotxes que tombi una torre de formigó sí, sí, sí. Han eh? I, i, i els pilotos es quedin bé vull dir. No, no, el tio a casa baix ah, eh? deu el ferro fins que trobar la sortida <ríe> <ríe> va ser espectacular una altra cosa que també va ser espectacular va ser la victòria de Sebastián Vettel en el gran premi de Suzuka Uh, Beta ha retallat pràcticament tot l'avantatge que tenia Ferran Alonso al capdavant del Mundial culpa, i, i això està calent, eh, Josep? Per culpa d'algú, eh, perquè el Raikkonen aquí... Sí, sí, pleu 15 per l'Otos, eh, perquè el Raikkonen va tocar la roda d'Alonso al darrere de l'esquerra, va envirullar l'Astorià, eh, va sortir de la pista, i eh, Román Grojan, eh, altre cop Roman Grojan es va emportar Mark Webber, en aquest cas, i li va, sí, arru i li va arruinar la, sí, sí. la cursa. De... I el Mar Weber ja va dir, aquest no, no s'hi no, passa aquí, perquè fa nosa. Sí. Pobre, pobre Mark Webber, la bona sortida, i l'altre va i li arruina. Amb la victòria Bete l'ha escursat, doncs, com dèiem, quatre punts l'avantatge sobre Fernando Alonso. Per mi, sorpresa en la segona i la tercera posició, per massa, després d'un any i mig va aconseguir la segona posició, i Camuico Valleixi a casa seva, per primera vegada va aconseguir un podi. Tercera posició, estava encantat, eh? Em no vol, no volia deixar com... el micro ni, ni, ni volguem. A mi m'agrada molt el camí que viagraixi. Potser <ríe> si és pel nom o, o això, però... No, no, i tant, i tant, correctament. Uh, D'aquí una estona parlarem del Gran Premi de Corea, també, que el tenim aquest cap de setmana, eh? No descansem. Anem oh. a, una ah. miqueta amb actualitat, Pep, abans de, abans d'això. Deixa'm dir-te, doncs, que cinc pilots catalans es programen campions d'Espanya a trial. Ho vull remarcar, perquè altre cop els catalans amb trial tornen a ser de, de grans i la cantera, eh? Perquè... 5 pilots catalans van programar campions d'Espanya a les seves respectives categories, després de celebració del trial de Valdemanco. de Manco, eh? No sé si era Manco no, però... Bueno, aquí la deixo. Ja és igual. Sí. Eh, que va tancar doncs, en terres madrilenyes, a més a més van guanyar a les Espanyes, o doncs, campionats corresponents a fèmines i a categories juvenils. Els dos títols espanyols de fèmines han estat per pilots catalanes, el guanyador, la guanyadora Mireia Conde, aquesta darrera prova, i programar se campiona de la categoria a, mentre que entre les fèmines B el títol està per Mireia Giró que també va sortir guanyadora de Valde Manco per la seva part Sergi Ribau eh, va fer val de doncs, tot el seu avantatge que tenia la general en juvenil, B, eh, juvenil 80 per assolir el campionat tot i acabar doncs, en cinquena posició en tenia prou va acabar eh, segon per tant en tenia prou i eh, tot i que encara resta una pròpia del campionat, Mar Ribas ja s'ha assegurat també el títol de la categoria cadet per acabar Direm que ahir avui se celebra la, 67, la 60 edició del Rally Costa Brava, que és puntuable per la Copa Catalunya eh? de, de Regularitat Esport i també per la eh, FIA European Històrica Sport Rally. Per tant, podem veure eh, European Sporting Rally. Ojo, eh? Sporting Rally, no Sport Rally. Sporting Rally. Championship i el trofeu d'Espanya de ratlls de velocitat i regularitat doncs, de, de vehicles· històrics en base a la localitat de Girona. Com us dic, podem veure doncs, cotxes d'anys enrere i cotxes molt interessants. Eh? I dius doncs, que el ratll està dividit en 12 trams, que es disputen en dues etapes, ahir ens van fer una, la primera etapa i avui la segona, les dues etapes n'hi partides en quatre seccions, dos ahir també i dos avui, i els trams es corren entre comarques de Girona i Osona. Avui es fan els trams de les Serres, el circuit de Sils, Cladells i Oso, que s'està corrent ara mateix, s'ha acabat el tram d'Oso, i a partir d'un quart de quatre de la tarda es farà la segona passada per aquests trams. La classificació de moment la lidera Pedro Verdeli amb un l'ància 0-37, per tant, un l'ància dels anys 80. Cal dir que Sainz Junior, Sainz el germà de Carlos Sainz, és tercer, i si podeu anar a veure aquest ratlli, tots aquí puguin anar, doncs disfruteu molt perquè són cotxes d'abans eh, en l'actualitat, i està molt bé. I fins aquí, Pep, doncs, aquesta primera secció curta. Molt bé, Albert, doncs anem a repassar la gent molt ràpidament. l'esperem que la segona també sigui igual de curta, perquè si no, no arribarem a les dues, eh? No, una miqueta més curta serà, eh? Jaume, vinga, uh, després de nosaltres ve la Mariona i la seva secció, que hi ha molta gent que s'està mossegant als jungles ja per escoltar-la, els temes d'avui que de cap a baix. Mariona, només els temes... ...de gimnàstica artística i d'un fet bastant curiós, i és que dos avions militars han passat per pa, pa, sobre de la, ver de la verga. Pues ah, molt bé. Pesant. Després després sí. des del futbol, eh? Mariona fins ara, tercera catalana grup 7, ja una sisena jornada. Navarcles Club de Futbol, Club de Futbol San Salvador de Cerc. El camp on juguen aquest partit? Municipal de de Navarcles. I l'àrbitre? Enric Claret López. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 5 de la tarda següent. Porret, Centre d'Esports Marganell, Centre d'Esports el camion jugant partit. Municipal de Porrets. I l'àrbitre? Ivan Magdalena. Que Magda què? Magdalena? Martínez. Magdalano. Magdalano. <ríe> <ríe> et, pensaves, et pensaves que tenia, era un, un àrbitre? Això no pot ser! Doncs com ha dit el Jaume, el Porrets Club Esportiu, aquí, jugarà aquí a Municipal de Porrets, Porrets Club Esportiu, Marganell Club Esportiu, demà a partir de dos quarts de cinc. Mm -hmm. Següent, Jaume. Olbant, centre d'esports, Gironella, club de futbol atlètic B. Ja tornem de a ser l'últim derbi que tenim aquesta setmana, eh? Uh, com m'has dit, ja, els equips? Olbant, centre d'esports, Gironella, club de futbol atlètic B. El camp on jugant aquest partit, desert. Desert d'Olbant. També de sorra, eh? Sorra, sí. El, el jutge. El jutge o... El pobre que està en el mig de tot, sí. que vagi en compte que no li donguin tiro, és, serà l'Ismael Pérez 10. Ismael Pérez El L'Urbán, que marxa... Diez segundos le quedaran. Diez segundos. És el que ha de comptar, és el que ha de comptar, deu sí. segons. L'Urbán, l'equip local que marxa, quina posició, Jaume? Onzena posició. Quants punts? Set punts. Quants partits ha jugat? Cinc. Quants partits ha guanyat? Dos. Quants han empatat? Un. I quants n'ha perdut? Dos. Lògicament. Quants gols a favor? Quatre. I quants gols en contra? Quatre. El Gironella Club de Futbol Atlètic B, el seu rival que visitarà el municipal d'Ulbana aquesta setmana. marxa A la quarta posició. Quarta posició. Quants punts? 12 uh, punts. 12 punts. Quants partits jugats? Cinc. Quants partits ha guanyat? Quatre. Quants partits ha empatat? Zero. I quants partits ha perdut? Un. Un. Quants gols a favor? 13. I en contra? 9. 9 gols en contra. Estat del cel per aquest derbi. Doncs com tots els derbis han estat... Amb una mica de pluja, eh? Amb no sé si. una mica més de núvols que de sol, ja eh, Jaume. Saps, ja ho ja te'n recordes, Jaume. Eh? Sí. Una mica més de núvols que de sol. Per què? La probabilitat de precipitació la tenim en quant? Un 60%. O un 60%. La quota de neu està aproximadament als... 2.200. 2.200 metres. perquè fa la temperatura mínima és de... La 9. O serà de 9, la màxima. De 20. I el vent, que bufarà de... Del sud. Del sud-oest. Sud sud I a quants quilòmetres per hora? 20. L'índex de ratxos uva màxim serà de... 4. Que recordem molt la nostra agència, Jaume, és un índex... Moderat. Moderat. Això s'instriba a tocar el sol, eh? Aquest partit... Llavors no serà moderat. Aquest partit que jugaran a Urban, Urban Club Esportiu, Gironia Club de Futbol Atlètic B, serà per demà a partir de les 4 de la tarda. Quina sorpresa al pròxim partit. Això és el pròxim partit que hi jugarà. Pròxim partit, ja veurem la sorpresa que deia el Jaume. Segona catalana, grup 4, 6, en eh? ajornada. Sabadell Nord, club de futbol Gironella, club de futbol atlètic. Ja ho sabeu, no? Camp. Municipal Can Uriac. I l'àrbitre... David Tiburcio Herrero. David Tiburcio Herrero. El partit serà per demà a Sabadell, eh, Jaume? Sí. Que allà a casa teva... No, he vist que se'n va un poc al costat. Al costat, eh? No. Uh, part... Demà, com dèiem, a partir de dos quarts de dotze. I I go, I Primera catalana, grup 1. Sisena jornada, Jaume. A Via, Unió Esportiva Club de deportiu més nou. Al cam junar el camp on partit municipal de Viat. L'àrbitro Marcos López Jiménez. Doncs la vol aprofitar la bona ratxa per superar un més nou que no ha arrencat gaire bé. L'Avià, un dels dos equips eh, del grup 1 de primera catalana que no coneix la derrota, té aquesta tarda a partir de les 5 de la tarda la visita d'un conjunt al Mas Nou que tot i un mal començament aspira a les posicions altes de la classificació. L'equip que dirigeix Joan Prat que només té la baixa d'Oriol Martínez per motius personals no vol trencar la bona ratxa de resultats que té amb dos triomfs i dos empats aquests aconseguits en camps complicats com els de l'Horta i el Sardanyola. Per Prat, el Masnou té una plantilla almenys pel que fa a noms molt importants. Ha baixat de la tercera divisió, però ha incorporat a bons jugadors, sobretot del Mollet i de la gramenet. Potser el seu baix rendiment es deu al fet que encara es troben a la fase de conjuntar l'equip. Nosaltres a casa ens hem de mantenir forts i fer el major nombre de punts, perquè així tot el que puguem sumar a fora, siguin empats o victòries, serà molt profitós per estar a dalt. El partit que l'Avià té pendent i que es posa va suspendre per culpa de la pluja, jugarà a casa el dijous dia 1 de novembre, a partir de les 4, contra el Vilassada d'Al. Jaume, futbol femení, segona divisió femenina, grup 4, segona jornada... Terradell, Unió Deportiva, Corret, centre d'esport. Terradell. Terradellas. A, eh, a quin qui camp jugaran? Terradell. quin camp jugaran, Jaume? El municipal, la raureta de Terradellas. Sí, a la plaça de Terradellas. I l'àrbitre... La Rita el Mohamed a Rai. Mohamed també a Rai, què té de Rai, serà per avui, a partir d'un quart de per dir, fins a Rai. De... A què de... té ah, jaume Montmajor Football Club, Grup Unió Esportiva B. El camp on jugarà partit? Municipal Montmajor que és mm, de terra. I, I l'àrbitre? Isidre Closa-Argèrix. Aquest partit, dos com ha dit Jaume, molt bé jugarà munici a de Montmajor a part demà a partir de les 4 de la tarda. I anem ja, ara sí. Ara ens toca... No, no, ah, aquesta, aquesta no soca. la volem. Aquesta és una mica de música de suspens. Eh? Suspens. Suspens, has quedat suspès. Ara toca la Mariona. Mariona. Aquesta sintonia li ve anell al dit. Mariona. Mariona. Vinga, Mariona, comença. Hola a tots els meus oients, molt bon dia i parlem a, pas, a parlar de gimnàstica artística. Facebook. I és que cada dia, dia està més a prop el 36è Memorial Blum de Gimnàstica Artística, que està en marxa en, en els concursos de dibuix i certament el literari, ja que s'estan rebent les primeres obres ja. Enguany es farà un homenatge als... i, i les... Gimnasta que van a participar a Barcelona 92. Alicia Fernández, Cristina Fraguas, Sonia Fraguas. A ver, son hermanas, ¿no? Dijo. a uh, Silvia Martínez, Ruth Rutland, Eva Rueda, Alfonso Rodríguez, Rodríguez de Sa Sadía y Miguel Ángel Rubio. ...acompanyats dels seus tècnics, Jesús Carballo i Álvaro Monte, Montesinos. Però això no és tot, juntament amb, aquest, amb aquestes persones també hi haurà dues figures mundials... ...el gimnasta que va guanyar 6 medalles d'or a Barcelona 92, Vitaly Servo... ...i la gimnasta que ha participat en 6 Jocs Olímpics des de Barcelona 92 a Londres, 2012 aquest any, i altres Olimpiades. Parlo de la increïble Oxana Kukšovitina. O sigui, que, Marius, busques uns noms també? <ríe> Potser pues, s'ha tirat un altre gimnasta. Eh? Les he igual. Sí, me. és igual, home. <ríe> Bé... Yeah. És, eh, eh, sen, sens dubte, un mameta increïble, no ho no, no, sí, sí, no, heu aconseguit no, no. tot aquesta el problema, ment? El problema és que, que, que, que per això és és perquè és un nom tan difícil de pronunciar. Però bueno, s'ha de valorat tot el que fan, home. Sí. I tant que sí, no? Jo copio de tema, jo passo per la dels avions militars Venga, que passen va, vol a vol resant sobre Berga. Així sí, sí, m'agrada. Perdó. Dos avions F-18 de l'exèrcit han sobrevolat Berga amb vols resant pels voltants a les de les dues de la tarda d'aquest dilluns. Anem ja a una placarta a darrere, a la cua, cua ja eh? Eh, no, va, va, que si no la gent de casa no s'entera, eh? Una mica de presidència, que si no us costego tots. Home, a del pati, sense pati. El fort soroll provocant pels aparells ha cridat l'atenció, mentre que al llarg de la tarda les xarxes socials ha embollit amb la notícia. No hi ha vingut la imatge, l'avió a... passant per la platja. F-18, no? Bé, era no eren sèrius, sèrius, eh? Els avions també han estat eh, avi avistats en el vol resant al, al Ripollès, a la Cerdanya i als Pallars, sobirà I a la banda de la Berguedà, evidentment. Aquest, aquest vol d'avions militars ha aixecat tota mena de suspensions pites. Han coincidit amb la efervescència independentista de Catalunya. Només cal accedir a les xarxes socials per recollir tota mena de comentaris i explicacions a partir de les, de les observacions detectades en diferents llocs per diferents usuaris. I per mi que ja ens comencen a atacar. Eh? Sí. Uh, els que se bombardés F-18 de l'exèrcit de l'aire espanyol tenen base a Zaragoza i a Torrejón. Jo, jo, no sé, jo penso que, que, no sé, que, que si els volen atacar i si ens volen bombardejar, que ho facin. Jo s'hi van. Perquè, per, perquè no, no, no, en sèrio, si ho fan... Eh, ho facin bé. No, no, no, no, no. no. Si ho fan a l'Era Europea els dic, dic farà caure una agulla que, sí, però... que ens la tindran que donar per nassos independents jo, jo em fa més poc, ah, si van tan resans es fotran una hòstia i s'emportaran tot el que trobaran eh? com el sol, però... perquè hasta el pal de la llum és, és que, és que, és que saps? a mi no m'intimiden jo per mi que volen intimidar però no se'n surten no, sabeu com s'aconseguirà la independència? Com? No, no, no, Votant no. que sí! Perquè jo tinc 18 anys! Això sí. eh? I podré votar si sí, hi ha la independència! Uh! uh! Peu, peu, peu a baix, va! Peu a baix, con ja, home, Josep, Josep, pues eh? Pep! He dit molt tard! Molt declarant la guerra a Andorra i quan estiguem a cada dos minuts aixecant bandera blanca i anem cap a ell, Com els eh? cotxes, bandera blanca! Oh bé! Això senyor! I ja, altra, eh? Eh? Cotxes o motos! Però Andorra és francès, eh? Vinga, va, comencem? Cotxes sí, o motos? Que si anava a fos Andorra jo. Pa Parlaria a català, a castellà, francès i a sobre seria independent. Motos, motos, motos, motos. Gran ah, Premi és, del Japó. Això és l'hòstia? Mariona, sí? que no acabem. Gran Premi del Japó al circuit de Motegui. S'han fet ja els entrenaments oficials. I han quedat de següent manera. En Moto3 ha marcat la pole David Kent que aquest també ha vingut de, de molt enrere. segona Set Vinyales que té molt difícil el títol però no d'impossible i tercer Cortese. Sí que s'han posició per Lluís Salom, Moto2. Eh, uh, supergaro ha primer, segon Márquez i, te, i tercer Rabat, els tres catalans. Llavora s'noveta, el que hem ben veure que no fa gaire la temporada. I i Continuarà sense cap temporada de Terol I en MotoGP Altre cop, altre cop Jorge Lorenzo, Pro Positions Segona posició per Dani Pedrosa Tercer cal Calcaraig, quart. Ben Espí, Cinque Álvaro Bautista Sisè, Casey si Stoner que tornava i té problemes No s'acaba de retrobar I no ve, Valentino Rossi Els horaris demà, Moto3 a les 4 de la nit Per tant, en quan torneu a no. veure els avions eh, Poseu-vos a la tele i, i veureu-ho Moto2 i, i MotoGP a les 7, per tant, veiem, MotoGP ja empalmem amb, amb la Fórmula 1 Fórmula 1, també tenim Fórmula 1 aquesta setmana altre cop, no descansa eh, Gran Premi de Coriol del Circuit de Jong-am es disputa la tercera vegada la tercera vegada es disputa aquest Gran Premi a Corea. I ha quedat de la següent manera. Primera fila de la l'agraella eh, Mark Weber, pel position i segona posició per l'altre Red Bull. Sebastian Vettel. Tercer Lewis Hamilton i quart Fernando Alonso. Tercera línia de l'agraella Kimi Raik... que has dit? <coughs> Tercera fila de l'agraella Kimi Raikkonen, que torna a sortir darrere Alonso, atenció, és bona aquesta. I sisè Felipe Massa. Quarta uh, línia de l'agraella. Uh, setè Román Gruján i vuitè Nick Holtgen. Un altre també està allà d'això. Molt bé. Nico Rosberg de Zé, Michael Sumagre. I aquí trobareu a faltar a uh, Jenson Button, que ha quedat fora de la Q3 i no ha arribat. Recordem, el circuit de jong està fundat l'any 2010, s'hi han disputat, dos grans premis i té una longitud de... 5,6 quilòmetres. Ai, 5,615 quilòmetres. Curbes en faran? 18. Eh, I voltes? 25 els horaris demà, la prèvia a la fórmula a les 6.30 i la cursa a les 8 i la remissió serà a les 12.30 hem, eh? hem de matinar, però val la pena matinar veurem una bona cursa, la diferència un últim punt, a una volta Red Bull continua superior als altres, a McLaren i a Ferrari, però atenció perquè el ritme de cursa és millor el de McLaren i també el de Ferrari per tant veurem una bona sortida i aquest cap de setmana no crec que hi hagi embufetades hi haurà bufetades per la primera, segona i tercera ja, el posició el Grajant ja pot quedar ben enrere <laughs> fins aquí Pep doncs bé, amb aquesta sintonia, ja Jaume, direm a l'embol que tens aquí sí, a els papers, sobretot Ramon, que els, a l'embol el, que ens hem deixat. Diem ràpidament, l'equip tercera catalana, preferent senyor na, na, na, masculina, na, primera na, na, fase, grup B, segona Mario. jornada, C, BSN, Sants, UBA, E, Humble, aquest partit el podeu veure pel BSN Espanya Industrial. Quin hora, quina hora? A l'hora... A les cinc A les cinc i mitja. Vé en Espanya merga. Industrial. Té això, una tele... Doncs, un... sí, sí, doncs sí. amb aquestes sintonies sí, sí. marxem. Ara sí, acabada de veritat, eh? ara sí, acabada de bo. Ens deixem fins al cap de setmana que ve. Molts petonets i... Adeu. Adeu. I adéu. adeu. Adeu, adeu, adeu. Fins la setmana que ve. Adeu, adéu, adéu, Yeah.